și în și pe pământ, tata, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă aducem, dragi ascultători, programul numărul 143, pregătit cu multă bucurie pentru toți aceia care iubesc Cuvântul Cel Sfânt și Veșnic al Lui Dumnezeu. Prin harul Lui Dumnezeu s-a muncit un număr bun de ani la întocmirea unui mănânchi, de meditații scurte asupra versetelor din Noul Testament și această lucrare a fost adaptată de către colectivul emisiunii de radio sub forma care vi se prezintă și azi în programe de câte 30 de minute. Înainte de intrarea în program, vă voi prezenta concluziile despre viață a unui profesor de filozofie care a ajuns la credință în urma unei boli grele. Spunea el în felul următor. O, de s-ar putea cerceta mulțimea de oameni printre care trăim, oameni ale căror cuvinte și fapte se întemeiază pe siguranța de sine, negustorul neobosit, omul de stat gânditor, omul de știință pătrunzător, ba chiar cel mai însemnat dintre oameni. Ce s-ar vedea? O tainică îndoială, un suflet zdrențuit, o teamă care roade, nu mai vorbesc de chinurile cugetului, de groaza morții și ceea ce va urma după ea. Așa se arată cealaltă față a vieții pe care o avem zilnic înaintea ochilor noștri. Încheiat citatul. Nu mă îndoiesc cât de puțin, iubite ascultător, că tu n-ai fi de acord cu adevărul acesta. Numai că unii dintre noi nu vrem să-l recunoaștem. Dar cine ar putea schimba starea sa de boală numai prin simplu fapt că nu vrea să recunoască îmbolnăvirea? Se poate scula cineva de pe patul de suferință numai prin negarea bolii sale? De aceea, haideți să fim cinstiți cu noi înșine, să vedem unde suntem, să recunoaștem și strigând spre Domnul să căpătăm fericirea pe care El abia așteaptă să ne odea prin Domnul Isus Hristos. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru tot ceea ce ne-ai pregătit în Domnul Isus Hristos. Ajută-ne, te rugăm, ca prin cele ce vom auzi și astăzi din cuvântul tău, fiind copleșiți de dragostea și de bunătatea ta, să ne lăsăm atrași de tine, apropiindu-ne de tine, primindu-te pe tine, ca pe singura noastră fericire. Amin. Așa cum Așa cum sunt, tu mă primești, păcatul nici nu-mi amintești, crezând ție mă mântuiesc, o mielule divin, eu vin. Fie aceasta rugăciunea, fiecare dintre noi, iar acelora care ne-am predat lui deja și am venit la el prin harul lui, să-i spunem, Doamne, vin să te fac acum stăpân și domn în viața mea. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 16, cu versetul 16, unde unul dintre ucenici, desigur, trebuie să fie Petru, că el era mereu cel mai vorbăreț, răspunde Domnului Isus la întrebarea pe care a pus-o el în versetul la... cu privire la ceea ce zic ei despre Hristos. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Mare lucru este, iubiților, să știi precis cine este astăzi Hristosul, capul și trupul. Cine se predă lui Dumnezeu cu adevărat, va primi lumină în toate privințele și nu va rătăci în nimic. Siguranța în credință și în mărturisire este un izvor de lumină, putere și bucurie. Fără siguranță nu se poate face nimic bun în viață, căci siguranța este terenul și temelia pe care se zidesc gândurile și planurile. Siguranța este însăși viața. Petru a răspuns cu siguranță, «Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului cel reviu. Cine ajunge la această mărturisire, trebuie să ajungă și la siguranța că tot ce, ce spune Domnul Iisus Hristos este un adevăr de viață. Dacă El în cuvântul Lui spune că suntem mai Lui Dumnezeu, în 1 Ioan 3, dacă spune că suntem mântuiți din felul de șer de viețuire, în 1 Petru 1 cu 8, dacă spune că suntem iertați de păcatele noastre, în faptele Apostolilor 3 cu 19, dacă el spune că suntem socotiți sfinți și nepriheniți, în Roman 5 cu 1, atunci trebuie să credem și să știm sigur lucrul acesta. În lucrarea mântuirii sufletelor, numai convingerea convinge, căci nimic nu este mai urât și mai respingător decât să spui cu gura un lucru și cu inima să nu-l crezi. Homer, marele poet grec din vechime, a spus, îmi este odios ca porțile iadului. Cel ce ascunde un lucru în inimă și exprimă altul. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu," a spus Petru. Petru n-a spus nimic excepțional. Și sutașul, la moartea Domnului Isus a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Excepțional este însă faptul că Petru e singurul dintre ucenici care a întrebat cuvântul Dumnezeu Viu. Luther scrisese cu cretă pe toate obiectele și ușile casei sale, el trăiește. Faptul că ești conștient că te afli clipă de clipă în fața lui Dumnezeu viu, îți dă acea stare de putere și teamă de a trăi în Sfințenia și Lumina pe care o dorește El. Și El nu-i viu decât dacă are toate atributele vieții, adică creștere, înmulțire, metabolism și așa mai departe. Dumnezeul cel viu a creat o natură vie cu ființe vii. A făcut oameni vii fiindcă el însuși nu este o idee abstractă, cum îmi spun unii filozofi, ci este o ființă vie. Iar noi copiii lui de multe ori nu facem decât să pictăm naturi moarte. Mărturisirea lui Petru, cum spun unii din sfinții părinți ca Origen, Ioan, Gură de Aur și alții, este și mărturisirea celorlalți uceniți și nu numai atât, dar ea trebuia să devină mărturisirea tuturor ucenicilor din toate timpurile și din ziua de astăzi. Și este important să descoperim pe Domnul Isus Hristos în fiecare inimă care l-a primit și să facem mărturisiri asemănătoare mărturisirii lui Petru. Atunci, lucrarea mântuitoare a Dumnezeului Celui Viu propășește în mijlocul oamenilor. Tu ești Hristosul, adică unsul lui Dumnezeu pentru a fi mântuitorul lumii. Toți urmașii lui Hristos sunt Hristosul. Lumea nu-L cunoaște pentru că nu L-a cunoscut niciodată. Cine însă face parte din Hristos, descopere pe Hristos pretutindeni unde este El, căci unde este El este viață, lumină, adevăr, neprihănire și sfințire. În legătură cu cuvântul uns, un credincios sublinia un gând. Cel uns are un mers sigur, liniștit și frumos. Motorul uns merge fără trepidații. Iată un semn după care se cunosc unșii Domnului creștini. Nu fără însemnătate este numele ucenicului care a făcut această puternică și strălucită mărturisire, Simon Petru. Simon înseamnă ascultare, Petru înseamnă piatră, stâncă, adică statornicie. Numai ascultarea statornică față de Dumnezeu duce sufletul credincios în lumina descoperirilor lui Dumnezeu. Petru vorbește numele tuturor, arătând credința în Domnul Iisus Hristos dar nu o credință într-o oarecare persoană divină, ci în Fiul Dumnezeului cel Viu. Pe vremea aceea se credea ușor în originea divină a unor persoane. Platon devenise Fiul lui Apollo, Alexandru cel Mare Fiul lui Zeus, lui Jupiter. Afirmația lui Petru însă se referea la Duhul Sfințeniei în Domnul Isus, după cum vedem la Roman 1 cu 4. Origen spunea, oricine ar mărturisi altfel, când nu sângere și trupul îi descopere asta, citată nostru din ceruri, acela de asemenea va primi răsplata făgăduită. Litera Evangheliei, adevărat, vorbește numai de Sfântul Apostol Petru. Duhul ei însă învață că și el poate deveni ce a devenit Petru. Încheia citatul. Luther, cu felul lui tăios, vorbind despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, zicea Dacă Hristos nu-i Dumnezeu, sigur că nu există Dumnezeu. Căci un Dumnezeu nu ar îngădui O astfel de înșelăciune Domnul Iisus Hristos a bucurat mult Văzând că ucenicii lui Au o credință vie și temeinică în el După ce se va înălța la cer Ei îl vor mărturisi Ca niște martori adevărați Ucenicii, acești martori ai Domnului Iisus Hristos Aveau să ducă mai departe Lucrarea lui minunată punând în temelia bisericii Vestind Evanghelia până la cele mai îndepărtate colțuri ale pământului Slăvit să fie Domnul nostru și pentru că s-a îngrijit ca vestirea Evangheliei să fie făcută de-a lungul veacurilor, închip atât de minunat ca să ajungă și până în vremea noastră. În versetul următor, versetul 17 de la capitolul 16 de la Matei, citim Iisus a luat din nou cuvântul și a zis Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ce a descoperit acest lucru, citatul meu care este în ceruri. Simon însemnează ascultare, iar Iona însemnează porumbel. Porumbelul este simbolul Duhului Sfânt, după cum citim la Matei 3,16. Ascultarea de Dumnezeu totdeauna este fiica Duhului Sfânt și nicio descoperire dumnezeiască nu se dă altcuiva decât acestei fiice. De asemenea, numai ascultarea este fericită. Ferice de tine, Simone! În grecește sunt două cuvinte pentru fericit. Un cuvânt care arată fericirea omenească și un alt cuvânt care arată fericirea dumnezească. Acestea sunt eudaimon și macarios. A fi macarios înseamnă a avea aceea stare sufletească de înălțare și sfințenie ca Dumnezeu, după cum citim la 1 Timotei 1,11. Ascultarea te ridică la această fericire. Carnea și sângele, adică materia, nu pot pătrunde în domeniul Duhului. Și deci, cum ar putea primi descoperiri dumnezeiești? Talmudul arată, prin carne și sânge, natura omenească în contrast cu natura divină. Când stai sub stăpânirea cărnii, Duhul Sfânt este împiedicat să lucreze. Toate descoperirile aparțin prin exclusivitate Duhului Sfânt. Carnea nu are niciun merit. Singurul lucru pe care îl poate face omul pentru a primi descoperiri Dumnezești, este să se descopere el mai întâi înaintea lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele lui Dumnezeu și apoi, lepădându-se de ele, să umble în lumină. De fapt, aceasta înseamnă a umbla în lumină, a fi descoperit. Descoperă tu lui Dumnezeu tot ceea ce este în tine și îți va descoperi și el tot ceea ce este în el. Descoperirile dumnezeiești țâșnesc spontan din inima ascultătoare, fără viziuni, fără sforțări, fără ajutor omenesc. Un proverb australian spune în următor, Gândurile limpezi sunt camerele merele coapte, cad ele singure. Când ești un Simon, adică fiu al lui Iona, adică un fiu ascultător al Duhului Sfânt, Dumnezeu îți trimite descoperirile sale în măsura nevoii, pentru ca lucrarea sa să propășească. Numai descoperirile lui Dumnezeu dau lumina și puterea necesară pentru sfințenie și adevăr, atât sufletului singur, cât și întregii biserici. În Sfânta Scriptură stă scris la Proverbe 29 cu 18, Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Iar la 1 Samuel 3 cu 21 scrie, Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Dacă cei din jurul nostru zac în întuneric, este și vina noastră, pentru că nu suntem Simonii, fii ai lui Iona, și de aceea nu putem să primim lumina descoperirilor dumnezeiești necesară lor. De fapt, lumea de astăzi nu este atât de necredincioasă cât este de neștiutoare. Câtă răspundere avem noi care spunem că suntem urmașii Domnului Isus Hristos față de cei care ne înconjoară. Noi trebuie să le aducem descoperirea lui Dumnezeu și lor, să aducem pe Domnul Isus descoperit în noi, pretutindeni prin viața și trăirea noastră. În versetul următor, versetul 18 de la Matei, capitolul 16, Domnul Isus vorbește. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Vedem aici că învățătura despre biserică este piatra unghiuloară sau punctul central între celelalte învățături biblice. De înțelegerea ei atârnă viața cea nouă din Hristos pe care trebuie să o aibă orice credincios. De la bun început trebuie să amintim că pe baza Sfintei Scripturi biserica este una singură. După cum este un singur Dumnezeu, un singur mântuitor și o singură credință, așa cum citim la FSN 4, 5, 6. Sau, cum spune și Sfântul Ciprian, este un singur Dumnezeu, un singur Hristos și o singură biserică. Și ca să înțelegem biserica, trebuie să privim spre cer, nu spre pământ. Trebuie să privim la cuvântul lui Dumnezeu, nu la cuvintele oamenilor. Ce este biserica? În Noul Testament nu se află nicio singură dată amintit cuvântul biserică, ci eclesia. Tu ești, Petru, spune Domnul Sfânt, și pe această piatră voi zidi eclesia mea. Cuvântul grecesc, eclesia, înseamnă adunarea celor chemați afară. Deci, biserica sau eclesia este adunarea celor chemați, și ieșiți afară din tabăra lumii, după cum citim la Evrei 13 cu 13, acelor ieșiți de substăpânirea întunericului a materii și a deavolului, este adunarea celor chemați ca să urmeze pe miel oriunde va merge el, după cum citim la Apocalipsa 14 cu 4, biserica este adunarea celor care nu se mai potrivesc chipului veacului acestuia, după cum spune la Roman 12 cu 2, Adunarea lui Dumnezeu este adunarea fiilor credinței. Aceasta este biserica. Ea este asemănată cu o casă alcătuită din pietre vii și duhovnicești. Nimic mort, nimic firesc nu poate fi primit în biserică. Zidirea ei este făcută de însăși Domnul Isus și El nu greșește în alegerea pietrelor. Nu oamenilor le este încredințată această lucrare. Domnul Iisus spune, eu voi zidii, și apoi spune, biserica mea. Lucrătorii să-i adună pietrele, pietrele vie, dar el, Domnul Iisus, face alegerea și zidirea bisericii pe care o numește biserica mea. Biserica este poporul nou și duhovnicesc al lui Dumnezeu, plin de râvnă pentru fapte bune, ales pentru înfăptuirea măreței sale lucrări pe pământ, este noul Israel alcătuit numai și numai din cei născuți din nou prin Duhul Sfânt. Găsim citatele acestea la Tit 2.14, Galaten 6.16, Ioan 1.12. Numai din acei care au pe Dumnezeu ca Tată, din punct de vedere duhovnicesc, numai din cei care au pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal, numai din ei, este alcătuită biserica, eclesia, cum spune Domnul Isus, biserica mea. Lumea se împarte în două, copiai lui Dumnezeu și copiii diavolului, așa cum citim la 1 Ioan 3 cu 10. Copiii lui Dumnezeu sunt biserica. Biserica este adunarea dumnezeilor pe pământ, după cum vedem la Psalmul 82 cu 1. Cine a intrat în biserică nu mai poate ieși. Așa cum poți intra sau cum ieși dintr-o asociație omenească oarecare. Nu suntem membri, ci suntem membre, pentru că Biserica este trupul lui Hristos și noi care am intrat în ea prin nașterea din nou, avem parte de toată viața trupului și totodată partea noastră de răspundere. De citit Galateni 3 cu 28, 1 Corinteni 12 cu 13. Biserica este mireasa lui Hristos, este a doua Eva pentru al doilea Adam, prin care se va repopula noul pământ. Biserica este Dumnezeu explicat, așa spun Sfinții Părinți. Biserica este plinătatea lui Hristos pe pământ, Efeseni 1. Biserica este portul adevărului, drumul mântuirii, intrarea spre viață, paradisul în lumea aceasta. Biserica este mai înaltă decât cerurile și mai desfătată decât pământul. Niciodată nu îmbătrânește, ci totdeauna înflorește, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Definiția cea adevărată a Bisericii lui Hristos, spune și Sfântul Ciprian, trebuie totdeauna să depindă nu de unitatea văzută sau numerică a celor care coincid în anumite păreri, ci de însușirea adevărului. Biserica este poporul credincioșilor răspândit pe întreg pământul, spune fericitul Augustin. Tot pe această linie merge și Luther, afirmând, Biserica nu este o instituție văzută clericală, ci comunitatea spirituală a celor cu adevărat credincioși care sunt cunoscuți numai de Hristos și care au numai pe el drept căpetenie, conducător și învățător. Ioan Hus spune că există o sfântă biserică universală care este totalitatea aleșilor. Tot așa de limpede explică și părintele Iosif Trifa biserica. Iată ce zice el. Biserica este lucrarea Duhului Sfânt. Ea este o biserică vie, o biserică învățătoare și luptătoare. Biserica o formează copiii ei cei vii, cei duhovnicești. Citatele acestea se află în Isus Biruitorul din 1935, numărul 26, pagina 5. Iată și gândirea fratelui Ion Marinii despre biserică. Zice el, Prin cunoștința lui robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara neregirilor lor. Isaia 53. Aceasta este biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Acesta este norodul lui care trebuie să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Aceasta este seminția aleasă, preoția împărătească, neamul sfânt. Amestecul cu lumea a fost cea mai mare calamitate în sânul bisericii. Îngăduința față de păcat a slăbit puterea ei. Un singur lucru. O singură dovadă este care arată adevărata biserică și această dovadă este iubirea credincioșilor după pilda lui Hristos și trăirea lor despărțiți față de Duhul Lumii. Fără părtășie nu există biserică, spune Contele de Țințăndorff. În sfârșit, biserica este o prelungire tainică a întrupării Domnului, ea conține viața Mântuitorului. Acolo unde este biserica, acolo este Hristos. Și unde este Hristos, acolo este biserica. Unde sunt doi sau trei copii al Lui Dumnezeu adunați, acolo este Domnul Hristos, acolo este biserica. Biserica sau eclesia este locul unde se vede frumusețea Domnului, focar de cultură, progres, adevăr, dreptate și dragoste. Iar fericitul Augustin spune în lucrarea sa migne o singură biserică în care lucrează Sfântul Duh așa cum lucrează sufletul într-un trup. Iar Sfântul Irineu spune O singură casă, un singur suflet, o singură inimă, o singură gură în propovăduirea credinței. Iar acum, iubiți ascultători, apropiindu-ne mai devreme ca de obicei, de încheierea unui nou program, respectiv programul 143, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorim să facem urarea cuvenită și anume binecuvântările cele mari și veșnice ale lui Dumnezeu să se odihnească peste toți cei care sunt dispuși să le primească. Apoi dorim să folosim porțiunea de timp care ne-a mai rămas disponibilă, dând citire unei poezii interesante, al cărei titlu este... De ce te za zadarnic? De ce te za zadarnic să ajungi ce nu-i de ajuns? Să cauți răspuns la taine ce în lume n-au răspuns. Să atingi ce nu se cade, când anii sunt părerii. Crezutele câștiguri sunt numai noi dureri. Mai scurtă e slava lumii ca visul cel din zori. Răscumpărarea în lacrimi îi de mii de ori, Mai trecătoare vraja plăcerii pământești ca umbrele, Și totuși ce veșnic o plătești! Mai crâncen arde focul la mare remușcări ca orice foc, Și totuși tu nasculți de mustrării. Ce preț pui pentru marea cinstitei conștiinți Când patima te atrage cu mii de ochi fierbinți! De ce te zbați zadarnic, mințind să pari că ești a ce tu singur nici lupți și nici dorești? Crezi oare că înșeli pe alții că minți pe Dumnezeu? O, te înșeli pe tine din ce în ce mai greu. Mai străvezi ca apa sunt gândurile cui își caută numai slava și rosturile lui. Dintre tâlhari, acela e mai vinovat oricând, ce binele îl uită și vinde sărutând. De ce te zbați zadarnic, sărmane călător? Ce strângi tu azi, vin alții să-mi de zor. Trudește pentru avutul ce veacurile îl cresc, făcându-ți drum și prieteni spre cortul cel ceresc. Amin! Omule ce-ți ce privea, Isus bate azi în altă vrag. Pusa ininitului să-i deschizi, cer un trectuoase al cuprins. Caută-l pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe Dar poate va fi târziu, arul de la neamul s-a sfârșit. Astăzi Dumnezeu îți poate da, Pe veci iertarea de păcat, Dar să-L așa lumii canerea, Să-ți ridici spre cer privirea ta.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 m fi arul te-n-a neamur să-ți